Прошелестів шепіт. Зрада, зрада, тугру, тугро віддавай, простягнув руку до Великого візира. Здригнувся азем Паша. Він, кожний раз, приходячи на удієнцію до султана, чекав цього наказу, який означає смерть. І все-таки приймати вирок. Від безумця здалося тепер страшним блюзнірством. Він вийняв із кишені печатку і, повільно ступаючи, нісієї султанові. Тебе, ібрагіме, як це годиться, називають сонцем. Так, ти, заходячи сонце Османської династії, яке кидає на землю довгі тіні, що сповіщають ніч. «Я з радістю умру, і перед смертю оплакую тих, хто мусить жити під таким володером. Вони ж бо будуть свідками божевільних учинків юродивого султана і упадку імперії». Ібрагім злякано відступав у глибкі кімнати. На нього насувалася могутня постать велетня, який зараз його розтопче. Султан забув у цю мить, що при вході стоять озброєні капеджі, а поруч всесильний яничар Ага, який тримає в руках яничарське військо і його на султанському троні. Тугра наближалася до очей, ставала великою, як мітаці таці як жорнове колесо, і заступила врешті цілий світ. Ще мить, і він накриє його, розчавить, і від Ібрагіма залишиться тільки великий знак на мармуровій долівці. Пам'ять для прийдешніх султанів. Беріть його, скомандував Нуралі. У селям лики бігли капеджії. Вони накинули на голову великого візира чорне полотнище і виволокли його за двері. В Цю хвилину, несподівано для Ібрагіма і Нуралі, до султанського селі Млика увійшла Валіде Кьозем. і висока постать неначе на вирнула з провалля, у якому безслідно щез великий візир – Валіда рухом відкинула чорну шаль з обличчя, і воно непрониклаве суворе. Вмить сповнилося материнської доброти. Нуралі насторожився. Чому Кьозем тут? Сьогодні вранці, коли він яничар, ага. І Анатолійський, Бейлер-Бей, Муса-Паша вирішували долю великого візира, в її світлиці Валіде не сказала, що зайде на султанську половину. Що надумала ця каміна жінка з очима кобри? Валіде підійшла до Ібрагіма, який ще не отямився від смертельного переляку, і поклала йому руку на плече. Твої осину помисли вділо втілені, воїстоно дивують підданих, і близьких покрові. Ти мужньо розправляєшся з ворогами, і щедрою рукою пригортаєш до себе відданих, її губи стягнулися у вузьку смужку, вона глянула на поставного і владного яничара-огу, готового прийняти з рук Ібрагіма державну печатку яка поки що валялася на долівці, і мовила, «Анатолійський -бей муса Паша тут. Він падає до твоїх ніг і славить Аллаха за високе довір'я султана, який велить йому взяти туру. Обличчя Нураліосунулося, осунулося, посеріло. бейлер -бей -муса? А не він. Але ж уранці він повернувся до султана і заволав: Великий Падишаху, вона, та не докінчив. До селям лика Муса мусапаша, а за ним озброєний почет. В Ібрагіма засіпалася нижня щелепа, він сам нагнувся за тугрою. І тремтячою рукою подав їй анатолійському Бейлербеєві. І тут, перевтомлені нерви здали, він затрусився від приступу божевільної лютті, завещав і, вихопивши з піхви кинджал, замахнувся ним на Яничара агу. Замбула. «Замбула до жени! Живого Замбула дайте мені, і ви побачите те, чого ще не бачили сіни Біюксарая. Смерть! О, яку смерть побачите!» Валіде свою постатью затулила султана від очей присутніх, а він у приступі шалу корчився, скавучав, і стискав пальці довкола уявної шиї євнуха. Розділ 13 Нащо, мамо так казала, та тарчатком називала» Українська народна пісня. Тільки одне літо пролітувала Марія в Мангуші, а там знову подалася з мальвою на чотирдах голод виморював Крим. Стратон залишався сам, з кожним роком старів, та все думав одне й теж, як далі житиме без Марії, коли вона заробить грошей на ту грамоту і помандрує з Мальвою в рідні краї. Звик до них, рідні йому стали, і страшно було подумати тепер, що на старість залишиться один, як палець. А може би самому? Ой, та чого! З України ні вітру, ні хвилі. Лежить вона десь там під синім небом і щулиться під нагайками, або спить уже мертвим сном, стратована, столочена, кров'ю стечена. Ай-ай, і навіщо їй нести туди рештки своїх надій, решту життя свого на сплюндрування, на погибель. Але ніщо не може переконати Марію, наче скупий хвар, складає алтин до алтина, не досипляє, ночами гроші перераховує. А Марії турбота ще й про мальву Того літа, коли не йшли на чотирдах. Щось трапилося з дівчиною, ніби підмінили її. То гаморіла пурхала, мов метелик, понад узенчиком, годі було її на місці втримати, а раптом стала мовчазною, не по-дитячому задуманою. Не чує, коли її кличуть, водить голубими очицями по світу,